قرآن مخترم آرغن کو دشیح القرآن اللاما محمد طوحی رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن تپسنون نیسو تنیسی کشوی دا جا دید ملایدو پا تیاسا د سنت کیسل ایند سیریز مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان از دی مین چوک جانگیرارار صوابی پروپرائیٹر انوارشیر موبایل نمبر زیرو پینزم اشپغم لا تاسو تھا ولل باستر موږ پورا کې څو پراشي د بابا او سره کې څنګه اندیشک مینه کې ښه راځه ۱۳ کې څنګه نه د خواجه او سره کې څنګه وای نه زمالاص الله جنب دا کارونه کې پینزم اشپغم لا تجال لا تاسو تھا دا ذکر کړ نقص د مخلوق سره ورواداری ولا تقتلوا املاء اولادکم خشته املاک موجنی اولاد معاشره کې نقصان مو غم او اتم ولا تقربوا الزنا امری دې کې کې جناطا اتم او نم ولا تظلن نفس التی حرم الله الا بالحق <clears throat> ولا تقربوا مال اليتيم استاد تعالی مشی بیا را واسط ان دې نشي مال دې تین تا لا تقرب لوثم بذتر اغه ولا تقو مال ليس لك به علم مذاق اغه کار پسې مقوا اغه کار چې دلیل شلینی لا تقو مال مذا عارف کار پچی چې ذلیل صاحبني هيولسم او دولسم سره جوشا ولا تمشي فل ارض مراھا موږ درځا په دنیا کې ماس اکبر خان مې جوړيږي باځه اکبر خان جاسه سره نیوې بندا جوشا طالب برواي جاسه وګي او کا پړې مليولي کې پر دا یو برجن نواہیی رستا امسافلے فارابیم تحصیل سعادلی کرے لوی کتاب لیکن دا اغیر کتابو گورا یا دا دوانیو گورا دا ابن مسکویو گورا دا غزالیو گورا پا اخلاقو دا امیر تاش کبرا زادا زخین جلد اخلاقو لیکن قرآنو گورا لغنیورو کو دا دو دا سی ذکر کو لا تان سريعه ز سات اکبر خبره لا تجل لا تابوت لا تقل لا تنارما دا ولا تغذر ولا تفت لا حمدو ولا تجل يدكم مغلولهان لا تفت ولا تجل لا تقلو اولادكم لا تقربو الزنار لا تقلو النفس اللتي حرم اللہ الا بالحق ولا تقربو مال الیتیم دائرکو لا لا اغایت اغا, آغا رتو چاہی کہ لا لای ذکر فیهی دائر اوامرم ذکر فیهی وقضا ربکا رب ان الابادتا الا ایہا فیسلی کردان وقال ربك بعبد بالعباده لله حاصل دار فیصلہ ای څرلا چې عبادت یو جز به زلانه بل جرمنکه او دین وبل والدینه احسان الله ذکر کا پاامل اول نور کا پسې او بل اذا فن وفضلهما جنا عزن وذر ورتا کاکا پنرمه نرمه بابا فوقو. بابا مون سره ملاله دا پوکو رب ارحمهما او دعا ولغوا الله بابا له حیات نصیب کړي او خوای چې په مسلې پوکي فاتذ القربا حقو زدی حکون تیری اغور کئی او بیاور پسی و اوفو بالاحد مولیانو خوئی ڈرمنی جوادی اوفو بالاحد اپوائو کئی پفلوز چتا لوس کرے دا تا سند واغستو لفراغت چفرائے جب استادین خین او زبا پورین پڑے اوفو بالاحد و اوفو الکیل رضی نو بالقصتاص المستقیم اطلق سی او وخر کے وَلَا تَجَلْ دَعْقَسَمُ وَلَا تَجَلْ مَا اللَّهِ الْاَنَا آخَرِ فَتُلْقَا فِي جَهْنَّمَا مَلُومُ مَدْهُورًا شورو پر شرک و پرد عرد مکرآ آخر موکر پرد شرک لا تجل ما اللہ الان آخَر لا تجل ما اللہ الان آخَر دا یادې کول ته چې ورته په خپلې ځان وسلې حضرت شیخ مېدو پیرانتي رحمت الله عليه زامن راځمکه ورته یاد ساتي کټور مخلوقات اراده کوي چې تاسو لپاره خیر درکوي الله خیر نذر کوي نشي درکولې اګه ټول مخلوقات شر کوي او الله نذر کوي عذاب نشي درکولې اوبه حديث ابن عباس رضي الله تنعم اسلام ابن عباس ته وی ابن عباس که ټول مخلوق لوړشئی دی واه دایمه شي اته در فائدې درکې او فائدې موږکې نشي درکولی اگر ټول مخلوق نقصان درکې در درکولی در در دار شیخو سېو سیته داغه قران دی گئی اوس ترجمه خون ولا تا جان لا تا جان موږ ورته سره ځالنه حاجت افیصلہ دے کردہ رب پڑے غبرہ باندے بے اللہ تابدو بے محضوبہ دا یا اللہ تاو فیصلہ کردہ بے دے باز دے خلاصہ مگر دا اللہ امور اپلاو ترہی سان اور چیزی پنیستا بڑاوالی تے یا دوارا یو بڑای شیئے دوارا نمو آیا دیتا بدا خبرہ افن افمت ہوئے یعنی لفظ اندار سے مو آیا جو پڑے بد لگی امنه تا دې درا اوه دې تویناخه اک تکا دوارتا او وزر هداجځه دې زمې ربانه نه زارو تکا تک محتاج توسيګا اک تکا وزر زه اجځه دې زمې ربانه یا امه رباني مړه غواره او رب رحمو کې پرې باندې څنګه یې پاللې ده مال وروډی کې الله دې ویل کې رضا ځوخه pore پاجباني چن دن استاد کیږي ای نیکان نو دې الله د پاره دا راځي پار دونکو بخون کې چراو ګرځي نو زباو شیش کوم اول کې پروانه تا حق راي له حق توحید دې چمل تلړې نو خلک آزمائش کړ و استاسه ما سره یو امانت دې استاسه ما حق دې حضرت ابن وصود رضی الله تعالی نو جماعت جناس غوفه کې او در تکو جو زمیدار لاد غیره دل گر خیر ستن استی ابن مسود و آوری دو وقتای آوازو که راشا راشا او شیویشو اسلام پا زمیدار پا دور آر اتواقی و که نا چه که ناستی نبی علیه صلاة و سلامنا سو نصائح پاتی شویدی او آغازو ویشن دیلی ورکون مادا حضرتنا غیر کریدی تم و آور رکینا دستا ایسر اکی دارن یہ رکھ پلوان ایسر اکی وارتوائی زتاز پوکوم چی غم خادی مطابق تو سنت کی دار دستاز حق دے ما زخا حضرت آسر رسول ورکی پلوان اتا حق دے مسکنان ومسافر اتا حضرتی مکوی دیتی سمانا تبزیر بے زائل اکو بے زائل اکو بے زائل حق ورکا بے زائل یقیناً بیدائی لگ ان کی نردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعت المال وقیل وقال وکثرت السوال مخارج عزیز را دیئے نبی علیہ السلام منع کروا لگب چپنا خبره خبران مکو وکثرت سوال ادید محروق ومقوارا و اضاعت المال اقبل مال من بروادو فضائی ولگو سے دیا اسی صلی اللہ تباکی داغه ایمان ته او د شهتان د الله نه شکر او که چرې مخوارې د مور او پرانا د پالت کوشي تر جامان ته کې دې رحمت نوایې کېنا نرمه د کې دایي مو توي ته پلان نه مخوارو ازو تاس تا سره بد نور نو کوم مې مې کا امو ګرځو لاس د ऋषि سټ سټا دابا ماهارات یله پی کارم کېنا مونږ په څو اړینې کارنه کې سر سره تدریجي پاته د کار واسه زیاده غفلت وکړه همون ځوا د الٰه سن الله پروغدون چې ار څخه منډه وي چې جمعه جوړېږي منډه او درگاه جوړېږي منډه وي وکي باندې ملا مچه ستای شي اس معروفه ده خبرونه دې رستا پراکېره چې چې راځي یو څنګه رزق درګو زکات ور کوي مشکله وې دا م خپل دی زکات ور کوي بده چيله یاغه په خپې دتوتې نو طالب دی ور کار هغه خپل روح عزیز لور کا چې موهيدي اکه یې سم نه نو ته مشک به رچې لور کې نه د زکات وش او شیطان ورته غوړې په طالبانو زکات نې کې یې پلنګل د طالبانو کړی نو یې دما شک دې تا شک به دې کله نه مشکرا تا په دې شي تااونو کلاتا تااونو ریسمو رضوان چې په دې کې چم کې فزای طالب دل میں یاد تروان دې تااون تا زکات پر زکات و لګیه تااون دې کای بتاون سوجي نو کلو ځای نه کیجنی پیسې وې خې از بغ ادا مرنجان برابر ورکا روپای ورکا روپای ورکا روپای تا تا اللہ نے دیوئی لی چی لازم فرا خوب بیدائی مو روپو تی بیدائی لگے دردت اپو دنکی رب تا فراکے دیت چالای چردائیشی اتنگئی اللہ پر بندیانو خبردارو دنکے دی امو جنی اولاد دیاری ترگینا چی سباب ما سر دوڑای فری لکا غیبا لنو وجلے منتا سر دوغر کور دانګي تعلیم دینی ورته نه ښه انګلیسي پکې چیرې د یو سرې تعلیم دي ځینځکې دغه مرشي مون تاسو سره پرکوولای او أجل د دې ګناه له لوی امريزي کېږي جناطا لاطا فلو زنانه دهلې په بازار باندې مزه چیرې چنورې باغلا لري مزه تا کې تا دې بیاي کار او بدلارا امو جی ناف انفس جهرام کړی دی الله مینتو دل دا مګر قانون نشړی ااغو چې وږی رشم مظلوم په دلون هوښو کېساس نو خدای غوښي په ظلم وشو نو ګورځوري دې مونږ د پاره دوار ستو سنتان قوت زور حجت نځاتې دې نه کې په کاټر کې چې قتل زوی کړی ونی ولا پر هغه هغه په کېساس کې یوو پېشتي اځاتې دې نه کې چې داوي په پرلار کې تاقید دو انداز شہر ہے اللہ دل انداز اور کرے ہم نے گئی مال بھی اتنگ تا مگر پائے تا ہی کھئی تدلہ بہترہ تجارتی وغیری تراغیتی ورسیگی مذہبتی آدھو مرتا اپراہ رو گئی پا کھلو دنو دلو تپوز بکی گئی انہا دلوز سرے دے تپوز کرے شہرے خدای بھرے تپوز کیجئی دم اللہ لوز دکھرٹی دیو دے اغم پاک نه کوي دې په پلوځ نه کوي چیرې د خپل مات کم ځان د و باندې ګوري خپل کې پیمانه اوتو کله چې پیمانه کوي اول وزنو کوي په ډنډه نه ما بیان ته ډنډه له سره ټکړي نه د ډنډه کې ورکا دا کور دی دا څلوره دنیا کې د حلال رزق او اخر کې به اغازی پسی چنینی تعلیٰ پاکی باندی دلیلی شریف قفا یقفو سر پسیتر و قفینا علی آثاریم لا تقفو لا تطبیع اور لا تقفو لا تقل مو آیا لکا مرتضی یو کار کئی یو خبر کئی دلیلی شریف ذا نبکی جور کی, کی. ساکیق اوری دل علی دل ازر دپرونم بتاپوس کی استاد غزونم بتاپوس کن چیتا دلیل شریع اوی دلیل چلا رکھوڑ تا پستر گیتاب دلیل, دلیل شریع اوی دلیل شریع اوی دلیل شریع اوی تا پوشوی پا دلیل شریع دیر بات اپوشیی اما گردہ پا دنیا کیا کرخان مسد جراسے مسد روانے تاکہی نسی شروع ازمان کا بعض ایک سرے سرے کتکری دلیل شروع ازمان دے ازمان پیرا خواستے او تاکہ ریز روان کی نسی شروع شیع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 زمانی او خبری چې خبرو کې کی نظر ایبار کینو کتفیو کما خبر اما بانی کمیم اولی در نظر بار کینو زب بیانو ہم تنیشا می آج کے پچو سڑی سم نیشی لالی نیشی ام اگر مگرداد دنیا کے ماس تاکی تنشی شروع از مکا انس رسے دے اپنو تاپ تولن دنگوالی دا ٹور چی دی دی بدد در مناحی دی در اللہ تنا پسند کل و دا ټول چې کوم څه دې منی نه هي دې پسند دا جاغ او چوي کړی تا طرف نه حاصل داله ما کومه منی مگر دو سره د الله نمازګار بن نو وګورئ چې جانم کې ملامت چه ورتل شي امورې مصلیه بیان کړ نو ازجر بیشر هغه امور کې پغه اصلاح کیږي هغه امور چې دغه فائده سپی سره کیږي اغه نور چې انسان د عذاب نه بچیږي ورته الله تعالی پر زمانونو اوینه د فرشتینو جنکای چې تاسو یې تاکي وایې وینا لویا ا جلو مون په دې کې دلائل چې پنځوا کلی اゼ انته د دې قران مگر زه اتنا فرات سور چې قران دې چوي دي شي وایا چې ریوه سردانان مدګار بله څنګه دې وایي داو کې لټولې وځي خواندار سلار قائد ور کې هر نهه کوشش کړي چې پن موناب مشر ورږم માતા کوشش کړي چې بالا ورږم کچري دفاع نه باندي وې نو قربا هميشه په تاسو سلطنت نه ستو ده په ور ورږو لږه فکر انقلاب بشيب اگر چې ور سر دانا اجترو لاګه څنګه دی وای لټولې وځي اجترو پاڅه الله لوخړای نائب نشته الوی الله دا جنتی وای دی ولوی وای دی لو پاکی به نه دی د اسمانونو وو عظمتاسو چیزی کی دي اټششته هیڅ شه مگر پاکی به نه دی د الله حال په بار ده کار هر شی د دې ګواړې هغه نو د دې ګواړه الله سوی کرے غرد دې ګواړې جزاء الله فیلا کرے مگر پاکي به نه دا الله اسانه کې دا الله لیکن نه پويږي تاسو داګه پاکه داار کيا بل بل जबाबار دا حيوانات بل بل जबाबار د انسان بل بل जबाबار دا د نور مخلوق بل جي بي الله پردوار زه سره دینه چې کوې شر امونادر کې بغون کړي اته لا د قران مکه ته کې زجر به شیدان شو نو اوس ته قران کله چې د قرآن نو غزرې مونږ په وستا کې خپل نن دا حل کې چې منلې پاکره پردا پټا پردا پټا ده یانې د ستارت حفظه غزرته نه دي دغه په درو دغه ګناونه پردې راغلي اگر غزرې مونږ پروځې کې پردې نه پوي کې قرآن او غن کې درنواله ا کله چې رب قرآن کې کې واځي نو پشابان پښابانه نفرت هم کې کله کې د توحیق مسئلہ بیان کنی پشاہ لارشی اچھے شک بیان کنی وح وح کون دوکو اے منک پویگو پراشیبانی چگل دی دی گیتا کل چگل دی تا تا اوی جرگ تا تا غل کیری او دی جرگ سی اوائی دالیمان میں اس پلکے روان نی مگر سری گیونی پسی مسحورن لیونی باڈ خلقو دسارن اگر نی روان نی روان مگر سیٹور پسی سیروائی نیئی تا دا کمرای چیزی غلق نیو دی زیفو ایٹوپ سرے دیزان دا سخواری اما سور لیونے او گورا مخی ایتوئی کی ترجیب قرآن تا او زجر بنکار قرآن تیرسن دا غین امخی زجر بیش شرک او زجر ورکی بنکار رسالت او پسی بے زجر ورکی بنکار آخرت دا سلو ورکی بنکار آخرت ترتیبار اول زجر بیش شرکو زجر بن کار بن کار القران اذا قرات القران او زجر بن کار رسالت پیغمبر کو کوئی وګړه څنګه بیانې تا پدنی چالو نو خطا شي دي اتان لري په دو دلارې شیلانه پیجن زجر بن کار ختم شو او زجر ور کوي بن کار قیامت اوای دی کلجم ادو کې هزار هزار رفع هغه دو کې چهار داز هزار کیږي ګوته وله نمگ با پیدا پورت شروع پا پیدایش دیئے کہ وای شئی کانی یا اسپناک یا پیدایش داغتی ناچے گراند لگی ستا سنو کے تاثر دوزان نا کانی جوڑکے یا دینم سا نزب امجندی کرم مطلب دا ہے کہ تکوان برے نمر کا اور حدیث کرا دی کہا سرے میدو نظامن راجہ مکر اوزامنو کرے ایو بین کنتم لکوم زو سنگ پلار امستاسو نو زامنی ریڈیر خود پلار وی وی خد دماغ و سید تے نو دا پدائر آری وی خاک وی کل تیز مرشم نو فحرقونی نو ماوسو زوی او ذرہ ذرہ مکی او یو دیر دماغ او نو کله کې گدگر میں سخت رضی اباد چلی وچراز بھی بات چلی فزرونی کے لیے ہم دریات گمیں گردی لعل اللہ جیسے مثلا ما اوزرتی دریات کے لعل اللہ شاید کہ ما رک دریا بن کے ایریں زائے فضائل علی شی دریا بن والله لئن قدر علی ربی قسم کھائے ګزو الله یزاک نام قدرت تقدیر یزاک وځه ګزو غای بنده کوم نو صدا برائ کیدې رسافه نو چې مرشد زمونی وصیت وی سږو او ذره ذره اورېک نو چې کله وځه روزو سمندر ته اوردو نو چې وی بردو الله جون دیک او سوي وذري نو الله او ته ولی راشکار کړې وی اللہ مقافتہ که اللہ اتانا ایلیم نو پدیو خوشحال ہم چی زرہ زرہ دے رک درے ابنو کے ام اتانا ایلیم چی مالب آزاب برسخرا کے نمائیدہ در را عذاب را لکر اللہ او با آخا لکر آقا دا عقیدہ ہوئی چی اللہ مای ای ایوزا اکولی سی اضل اللہ شاید تیما رکی درے ابنو کے بخاری کے را حدیث درے درے را دی جاسو زان مر کئی، کہانی کئی، دو دیلم یا سخت شایی او خلقم ممایک بروفی صدور کوم یا پیدا ایش داگشینا چه گران لگی اس تاسینو که فسای قولون نظر بوائی دی مئیوی دونا سوک بمونگا راو بردائی چه مونگا خوابی شنو بیابون سو جندی کئی او آیا غضاعت پیدا کری ایڈن بیا نو پیدا وکی اگا نو رکی بتا تسرنا وائی بائی دلې بيتاه نو راکولته وي يودي حضور يودي را کول زم پښتونکی مده فرسي حضور هغه کوي کوي دته را کول وي پس ايون زونه کله چې تور ته دا وایي چې الله وتعال ګرجنې کوي نور کوي بسرونه اوای به متا ہوں کلمه سربا کوي راته بوای یوه خبر دی سربا کوي لکه سوي خبر کی ته دا یاو دی حضور ادا کی یعنی منم ا یاو دی ور کوړ یعنی اسې درې دی اسې وینا کې زوای موږ مونږه مونږ له وخت دی دبليو شو یو نه میاش کې مون ؟ کرا دی بنا؟ دی بای دا کارشی تیر انتصار برکی گا؟ ها ها! تیر دیو ولی بیانگوانو یعنی دا قرآن دا گی اکس راک کردی چی دا بیمانا صرد و دا اللہ کتاب پورے جسمانی چو گی کری؟ اپکلی مبخو کئی فساینگیزونا نراکی تا تسارونا اوہ اوہ کعوبو ولی لبنیونی آوگی مطا او نو آیات زرده چیشی با قیمت نیزده کلب ایه کامل کلا چراو با خو تا تاسو را یدو کم پیش بگی را پیش بگی تاسو لرا دعا یدو را پیش کول ایو دی را مزد کول کلا چرا پیش کئی تاسو الله زان سخا نو با منی تاسو اصطای نوکوی دا اللہ چا اللہ حکوم کی را مخشی نو قبرون باروانی دا سید اګومان نو کوی تاسو چې څنګه نو تیر کړي دنیا کې موږ ارډ ختم شو زجر بالاصول الاربع زجر بالشرب بالقران برسالت عدل تمام لا واجب سرو ورغاله او بنديان ته تر دي او ورها بنديان زمو چوايا خبره چغبه تردا لا تجلم الله لنا فرض زمہ بنديان توایا زان دے در اچن نموستامت کئی خلق حبر دی شیطان چمبا چیئی دی تن منزا شیطان دوکا کئی دی سوستئی دی شیطان دی انسان دشمن دی سرگن رفتاسو خپوی پتاسو کرداشین رحمبو کی پتاسو کرداشین سزا بدر کی دنیا کې اندر اکلمن تعلیٰ پریزی مدار علم اقدرت رب استا علم قدرت نیجے اور راستا خپوی پا چا باندی چې په څون کې زموږ کې آتا ټیک ورته مونږ نه بیان په وځو او کریم داوود تدبر سراقات باندې او ثابتي نو ځکه داوود زګو نه انکار کو جوله او بیا زجر دي شل او رامدت کې اځغان چې ګمان کوي به د الله نمازګاران او دو کې زمير دې کفار تا او الزی نه ځم تم حواله ظالم لکونو کې خطاب دی الہوتا او باندې دا چې وا رمضان کې آ تاسان دګمان څه کوئی بيدال نه نه وا ګار ندی دکور تکلیف تاسو نه اندارو د تکلیف لرکور چې ده سر نه لږمړکی اور چې تانه واری په بلواچی رزقاله مشکینو دوه را کی دي یو او چې دا دا چې دایي مره ستتی څوک ای اځه ما کینه داوا چې د زمون تکلیف واه چا چې چاري نه منېږي د زمون ته تکلیف واړی زمونه پونږه راړی کنه نو قران ګور راځه واړ دار نځي دغه نه کان باندېان د لور کولو تکلیف چې تانه په باطل لور کې تانه سر وګه انا داړو تذوی پون باندې اولای کړه مراتي کفار یذونه کې زمير کفار تراځيږي اږي یو په غو نا زمين راځي له اله او تا مدد یارانه تا منه داشا ولایتا کفار هغه سان دي چې مره کوي دین کانه باندې نه را یتولغه ما ته کایي دا نه را اته یې نه کانه باندېان الله ته نه ځي کاټ نو هغه خوایته خپل ځان نه ځي کوي اږي هغه چا ته ځان نه ځي کوي چې هغه کومه کوشکی چیزه خو ته نه دي په خوا زموږ ملک کې نو مې کنا باندې وزنانانه اوره میډیکل داني اوره بیرکول دا مې چې چا چې پره ګندي چې را اوره با دوریځنو ګل کې وپریا وتا دا دې ځان په خپل خلاصا نو دا وایې په ویرا غوښتل دې خلې کې به یو اوري کې باندې کپې سو مور ته سپوړې وایي اته به سپوړې وایې سپوړې دا به پوه ته مستي چې کله هغه با مېچن بستر نو دې سپیر آگئی نو دی سپوڑی پوری اوڑن خطیم لگ لگا. نو آگا سپوڑی ساٹا نو دیر سپیر آگئی نو آگا سپی ساٹا چیزن بس روڑا روزی دا مشرکان کار کئی آگا سوک را مدد کوئی چی آگا خپل مختاج دی مانا ایدار اولائکان مراد ما مشرکان آگستی او یا دون زمیر راجر دی مشرکان تا دا گا دی آگا مشرکان آگا دی چرا دار احواله یتوونه هون زمرد کینې کانه باندې نه لَه ایا تهونه زمیر نیکان باندې انته اته یی نیکان باندې نو کم یو دین دې احباد صحبی واناو عدید من غرق المسيه اگر عیسا ای باد مونږ یی امه باد دال چی عیسای ته راځی او دې ما نه لو لا کړه مراد انبیا اټو ولائکا دغه نیکان باندېان انبیاء هغه ځان دي چې رحمت کوي الله تعالی را دلته یې ځان نیکان باندېان الله تعالی ځی د مشکانو د چې ګومان کوئی پای باندې مرزګاران بيدال نه ولائکا دغه نیکان باندېان تاسو راځم چې هغه دی بعد از دې واره جزونه الله را کوي جائبات جز غفتل یذونه کې جو رحمت او دې جز یا خوفونه او وسيله قربت محبت اګي منکای دا لا ترى الله تزهانه دې کې يو و يرجون رحمتا عاقد ساتي دالاپه خیر چې خیر الله څخه ایر ایگی دست از آدالانا ناقید مینه خوف او رجا عذاب درستا ده یرول شوی محضورن ده ده عذاب نه یرشوی ده محضورن او عذاب درستا ده محضورن یرول شوی ده ده عذاب نه همیشه مخلوقات یرول شوی تان زقا غیر امند او غیر دا اللہ دا عذاب نیریجی او دا خوی عذاب محضورن دا حضر نرے او و یریتا یعنی دا اللہ عذاب دا خوف فالده دنہ خوف شوئے دے انشتے اس کرے مگر منگلاک انکی وغی لڑا پخواد قیمت یا وصدا ورکوا صدا ساستا دا دخوای پیر انکی دی لکتا کتاب منا مکتوب هر کرے کیا گا جرم انکو یقیناً اول احسا ختم شوا قدی کی امور مصلحا ادافعت للعذاب ادا رنگی دلال اقلی ازجر بینکار ال اصول الاربار خاصد ریسرہ ری زجر اور کے بینکار ال اصول الاربار دار رنگی دعور تو ہی جی ذکر کرا او چاچے یو گناہ مستمرن کو پشان لقو منو یاد بنی شاید المسحق لعذاب چی دی لیند دویم احسا او دیکی دعو بیانی چې چا د شاعر الله په عزت یو کړو مسایق راځي اوس چې مننه کوم راځي رالي کومه موجیده مګه دغه ورو ورو نو مونږ تا سموجې راليګو سموجې راوېګو تالغماتې دیب کوي نو کته دیب مو کړو مسایق ته عذاب وشي نه که هیڅ وی تا وه پتاه وو نو سره در باندې څنګه هانتوم اور کوم او ذې برت مؤفسره تا ذې برت لیدونکو دې ذې ته او په دې باندې ان دې ګمنګ مو چې دې مګر د پاره دی ری نو بیا مونږ پوهه ازاب نازره حیا ختم شه دین نشاعر الله د جماع دې دې ټکي نه خې الله سپور کی ولې مونتا تا رښتا راګر کړی خلکا ان دې ګردوري مونږ لږه ساه کیمتا تهرو مګر ازمایشل قلا دوي مجذرا ونيګا مونږه مونږه ځو ته او پرغمبر تا مونگ آجائبات و خیل او ساقا چی بیان کئی نتاسی نمانی او کلمی تا تا اغاونا بد شوی پا قرآن تی تا تا مونگ داو د تی دو دخیان بد زخون نخوی انا شجر تزخون تعامل سیم نمونگ بیان تا تا او خولا اغاونا بدا تی ذکر دے قرآن کی تی داو جائی خورای کی نمو شکی نیو گورا کلمگنوی دی درو خوی یو طرف توائی تی دو او بلت ارتوائی پا دوزخ چونه دا نزالی ونید نید حالایی که اغیی پا دید نید پوا چی اغیی اغیی که لنوالی او مصمری او اغیی که پانی ای اغیی اغیی دا لعاب دا دا جهنم اغیی دا دوزخ دو نچوڑوی دوزخ دو دا سوزش نشوشی بید زکون زکارتوئی زکون سا شئر اے دوزخ نچوڑ لعاب دارشی لعابی نچوڑی نواغا دوزخ لعاب دی او دولی غنی دی او دولی غنی دی او دائی پوژی زکر هار موتن بیل بیل دی زر کالا یا زائی اور بلشی نالتا یا کنجی پیداشی او دولی نچوڑی اندی گردر موندی دلستا آج مونداتا خیلی مگرد مانی خلقو لگا او کې دې مونتا تا واره ناکه شجر کلمونو ته ځرګړا اوګل مونتا تا کونه پدای ذکر د قران کې ایا روځي درا نژایتي نه کړیلې مگر سرکشي روې یا چې دې مونږ فرښتو تا سېجو کې جام سېجو پرټور مگر شیطان د شیطان ذکر کوي چې دا استاد دشمن دی داګه ما حجر چې شیطان دې کو پر مونږ روحو زبین کې اراف کې شیطان ذکرو پرمانہ دمانین رسول قران کے دلتا شیطان تاسو حدیث مند قال او شیطان سیدو کما چاہتا چی پیرا کی لکتے او اللہ پوشت او شیطان پوشت خبر دکم اللہ داتا اور کرما دلہ ترسوکم ترکمت نمون گوکم دولت د دو دو احتناق مونډو کر اے تر کر جرات اندغه خانه پزما کې کې حاصل نه وکه احتیاج زموندوکر شیطان وی کذ دې پاتې کرم ژوند دې نوموږه تم دولت زمګرل او یا الله انځر سو کتابي جو تابسه زین نه جہنم بدل دې بدل پورا موفورا پورا او اوه را آزو کی لازمرکی کی پدای استطاعت امنهم لازمرکی کان درې سي پدای نو یارا اواسو چې ستا پیراز برکیږي پاوا سرا راکا پریباندی ساره په ادا اشین چې در خپل ګردمال ادولاد سوت اوازه مګانیرو دا به لايې باجي دا او زنه ورتا ځای ادا او تغغو پدې به ویری سمنا بای کې پدې به ویری ادا وجب علیہم راکا پدې باندې سارا پیادا مطلب سر فل زور پدېو لګو چې تاسو ورزور دے نو اوکپه لکه بادشاہ پیادا پالتنی او د سارای پالتنی نو کله چې جنگ کوي نو سارا او پیادا دواره راځي نو محرم دلا فل سارا او پیادا پرېو لګو ملا جیون نداطن تم غا خوځي سره یانګو دا عالمگیر استادو نورا دیو نورو نوارو والا نو خوځي او تاوی زتا نه نه لريګ چې تر به چا استادې تا تر به چا نه لريګ به نه لريګ ونه وخل عالمگیر څنګه نه چې سیو خپل نو هغه استادو څنګه یو خپل تن دې او استاد چې ستا نیلا شي وځي تیار شو پاله شو پالتن را روان شو ریسما کوي ما پشرا دي دې موخه پالتن ور پسي خوشي ته بوت تفل ته روان دي چيما دي ما دي شي هغه دره مقلد نو كه غوي عالم من البقره المنظوره واه ما جره نکلي وی کنه ا کلي کې نه نو د شپې راوتې جمعنا درياب باندې ديلی سره درياب دې جمعنا راغه باندې بادشاہ پُل چلره سره په نو کصوله اغې منډا کا پلتې سره ورکوې ها دې داوی را پلتت وی په دې ډېر په پیل کې دي دا بچار را خدانه په رګول دا خپل وخت بیا په سوزی وینا څه څه ویني چې ښه شي وې خدای سره په غړې نه ورو تهه کیږي دوره دره څه شر بدای چې زمونږ بنه کي انو بغاې کوي چې پلان جوړ کي ور پیدا کوو راو چارلار بادشاہ ته راو مرد دیر خیر لکھو را دیر سنگا ویر غنب کنش پاک را گلو کولی تختو پا ما ورسر پا دور ازر فیسلو کلا کول می بج که بادشای وانچی گل دیر وانی دیر اپا بی خیری کاری دی که خلی تیر اونجا لبادشا زورو بر آسر وجلی راکا پا دیر بندیانو باندی پل او پیادا ایسا دار چا دیر پا ما څه تاسو په مالل کې دغه سماج وګومره تنو لګو ورته جوړي کوي راځي جناو کوي راځي پیپبا لري راځي او څه مال ته زدار شاه هماتي تنو لګو دغه متزدار شهر ان کړی خپل اولاد کې اولاد دغه جنا په اولاد او دغه کاو دای سره او دغه مگر دوتا واده سشي دی ینه ذکور تواصُل چفلانی درگاہ کې لکاتیه شفاعت الاسنام تا کئ بندیان د مانیشه تا دا پدې باندې زور ا کافره پرابدا ذمہ دار راستاسو او دلاله توحید به نه ای آ الله دې چې بوځي کښه درې اپ کې یوس اللہ یسیر و چولټو دې دفضل د الله نه الله دې پتا زمينه زروخي اګه سان چرما کولو په دنیا کې مگر الله هدا يا طلانې یو کیسه دیکی چې مکا فاتشوا نو اکرامات رضی الله تعالی ہو په بحث چې زمما پلا خوا حضرت سره څه ذکر نه کیږي اکرما د ابوجه ج نو كنور بچيږي بچمشي دکره چې بچي دي رضا با فار الحبشه نو شوشه ترتیبه حبشی ته نیمه کینه سلوت ویژه سلوت نیلا مزل ده جزرا او بیا دریا ته سره خوشی نو کیشتاه حبشی ته نه نه لا کیشتاه کیسور شه چې کله کیشتاه سمین زلا نو پوده وېدو شه نو خپل ته چره کیږي چې الله رحمت کړي نو کرامو داته وایي وې بچو بچتا بغرته نور راشي دا نو مړ عذاب یو اللہ دفت قولی شید. نو اکراموی فریق مونگ محمد رسولان راواتو. چاگر یو اللہ دفت قولی شید. نو اغلا قسمی اکور. تو خلا کوم کم. لازباننا ب... ولا زویدی فی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا بشم. اللہ اتبا تا پیغمبر لازم تکینم. فلا جدنو روو فر رحیما. ما بانیو. انشاءاللہ یقیناً اغا میرا بانیو کی. ګشتره واپس رااله پکې نه راولګین او داونه نه اخواځه حاصل سره راوي او حضرت سلامو په چونمنلم دریادګو منلله اما ته کریمه وایا یوز دي دیا په باګی شي په دې زمانی مو شي ابو جہل به موي معاشرته دلته تاسو شهر کړي چیرته موي وي کړي چې دریادګي موي او څه نه ځانګړی ما ورځ شي دا ابو جہل هم جاتي اکل اچو چې تاسو ذکریدې نورچی اجر مګول تاسو مګر الله مجز ا اور کلا مزاد کو دی چې تاسو قائد الله نه او د انساننا شکر ایا بچ بشی چې ومنډی تاسو لږه په طرف دوی کې خرص مکه کو منډی دیات د غوثا سره او کله کو کز مکه کې منډی منډی نه بچ بشی یالوږي په تاسو کانی خاصه کانی بیاب اونو امی تاسو زانده رضیم دار اے بچ بشیعی که اپس کی تاسو را پا دریات کیواری بیا اولیگی پا تاسو باندې بات تون قاسفن ما تون کے دبات نا آغا بات چی کشتای اڑی پا دریات کی نو دوک کی تاسو را پا سفدکو ور تاسو اونو امی تاسو را پا مون بانده طبیعا آغا سوکی مون پسو لگی تاسو زباد لا تجیدو که خواه تاسو دوک رائی نو بنو مئی تاسو باندې لڑا پمون بانده آغا سو کستاسو بدل و اخلی طبیعا جد طبیعونا بدمائی کم کزم روب کم نستاسو داسشته کمانا قصاص و اخلی اطاقی ازد کرو ما من ازد من بنی آدم وی کرامت من ایک دولی او کنا محضو خدا ان کافرون منم فلقد کررمنا بنی آدم تاسو کرامت سطح و دا غلیری کرامت مې دا کرامت بني آدم ټول معنا غلی شو ورنالو دیو کرامت مې سر یو قول مقزز ټول معنا الله کرامت ورکه کرامت څه عزت پونکې بني آدم ما پرور مخلوقات کې اسوار کرمي دي پوجا پلونده احراج نو کې ریته د پښتون نا قرقریمي دي پړې زات چا چې ما پیدا کړې په غوړه والی آیا چارز شراپیش وکم حایو شه ایا سره پهل کتاب سره ایمان د اوم نه دی م یو مفسر لیکلی ایمان د اوم نه لې اومورتو نو وام یبن قم او بیا ور سره আজিزه را جوړ کړلې ځکه د عیسی السلام فرا کوشته نو کې الله یبن فلان نیشابو شرمی نده ایشا دې د تطار د مور لمبا وستې یبن قم امام جمد و قمدان زماشیلی کری چه لاسی جاہلانم تفصیل کی امام مفرد دے پو مانا دا پیشوا آریو سرے دا فقال مقتدا سرابر آگوان چه تچا پسی تلے گئے راول نو آمقتدا بین پیشے دے من پیشی نو نیکان بندیان با تبدیعوں کی چه موخو ندے تلے گئے موخو دا چه نکا تاری نو تپوز و جنینا که ده مورده سننن ده دلال خوندور که نظر نانو دمونه از الگتوه ده مورده سننن ده اوی قرآن کراغلی چه ده مورد پرنسپا چاہی دیگی نا سب ده موردنه که ده پرادنه چه ده یا تا آراد ملک ده نور براتونا یو برات داری نکاب امام تاریو ای ده موردنه نو نکا پوز و کار دارنگی نکاب <تصفيق> انزوانان برایشی یو دول دینی رور کی دو رو, رو قلب دا دینی روری رو پکر کمین روسته دا نور بی دینی روری رو نور رو رو رو رو داوی دینی رور ده حالان که سنت تری کدارا که دی جنه دی با او انکا دا غی عزیز کهی لار تر رور رو رو ماما اغبه کهی انه چه پرجسر ده وې ان انځان دیلی ګونبايش پا پندت راولي ورتا نو تاسو ګونبايش په سوکراولي نه काही چتلي اعظم پندت جيرا ولي انه په اپرا دی څنګه وای چې ديني روشه نو پرینشي دې تیرا خبر جايز دی چې په تداد بهیمانه د احرام څخه شروع پلانیوی سب بی نکاو تیدر علیکن خو کور روی نکاو تا رکنه بی نکاو لی ری جی که نکاوی مکی شوی خوڑی رکنه که نیشه تا دا کونگواری نکاو لی کور رکنه نبی آورتوای حق بوی سی نداز علبه بی نکاو لی جی زستاجی نیر رو ری ما نداز آگو خبری جایز دیو سر نبی آبا آقا وای نا او شرمی جی نو دی باید وای اکنه آقای انا دردار فی جور کی مان تلی با والد تا درگی ای اکنه اول لاس اقا والدی آقای انا دو پی نوری آقای با پی لاس والدی خوان لی دلی لی وز کن دلی دو پی دی جور کی پا دی ملک در اسمون و در بدعات و ازا بغیر دا تل کړه دا غوږه بې غیرت انسان کار دی نبي هغه زره خوي ترنګړي راغلي هغه هغه برکت لاندې مې چېرې ودی اې کړه هغه هغه په څېر ول غنوای شرم دې زر اره اونوي شرم دې زر اره اوبه لاندې وای ندي و تاسو کې اې کړه اره هغه په څېر اونوي نن دا نو بناځي ځای اور ان توي جوړ کړو زته رالم دا دي تا یو په دا ولا څنګه لږتي دا ولا څنګه لږې دې منکي نماز چلو کو ځې نکاله بوتلم ټول نماز اوله خبرداري چې سره هغه خبره کوي چې خپلې کړې دی موږ نه اول وله چې ما دځي جو کې د نکاح شروع او فزینه کیږي نو کولای ته فزایي نو نه باغوي جما فرانسې سره ما قبول کړي نو څنګه د فزوارۍ کې لړې ځای په ټولنځ روانی کې اره چالو څنګه مونږ وايي انوې مشران به مخې وايي اره نه اجاری با... با... نو مزما سینا تو منزم میں نے تہ پٹی ہے داری نو ما ایک سنت سکوت درادت پر جائے گی ذخر بکرکم دا واوی نو چراتے چپو سن نکاوش حوالے ب حالت اج کے یہ پرابوئی نو قل پہ دعوت چربال پر بناز تھی بان با گئے اوہی او لاو باشا امونگو چر بانک ویدو در زرزار بو یو دزیم اخی ابل دزیم اخی ابل و بارنراری که باران داگه وید ابل و کونکو چیر الا کورخن ریدو حالای زردہ کارخزی نیچر با بانجوید ادا بدماش مناس ویدو اینس کے سکر لیو خوخن در کورش مئیدس در دا اینوی چیز پرگیراتو لیدو خوز جنائی و عرصتی را شید علک و عرصتی را شید سنت تری خواه، نا پیغمبار نا پیغمبار سنتی پیخوزی دی آب بغیر طوب کے را دنشه ری نا باز بغیر طوب دیت امرار شید علک وی جنائی جو رکی ناوی کی ماد دیرات کو نو شیطان وارو کا تو جنائی با کیا زمد علکان جنائی کب باز قرور که علک وی پکڑکی که نو ماد شیطان از خوز اسمت پاک دامنی واری وار و کالب دلدرکم اینو دوبای وار اوتا سدوبای مال من کامرا روی جی فوٹو دو دارو ها پلو سن <تصفح> در لوی رامی و شیستان بایمان اگر یعنی دازی کرتا گونه ورزی جی سالای پر شرمونه و شرمه اگر پرتیو تیو کی اپربندی کی اگر وائی کش بابانر او گوری وارتا دالتا او گوری اگر دوریتای ایستا دا دې موږ او کاندي واده مبارک کوي چې خدای دې دې نه وښتو او هغه یې شرم دراوسه دا مسلمان دا کارو چې غیرت یې ادا کارنوی ته اپ سنت تلکه کوي چې زما دوه خور د سنځیته دې دا دې عالم اجازه نه حضرت په اوله دفعه ته څا ابو وکړه تارم دا دی بټه والی شیطان فسنگ کوله دې زړه به پریزم نه زړه به خسر موندله ته دا دایته شي او زړه به درا خسر مون الله وای دال شیطان کار او خاطر راځي حضرت مونږ کړه ما بنی ادم اسو کو څوک پوچا واسو په والبارق کی توبان دے ارزه کولوندے تا د پښینې نه پرې کریم د مخلوقات مغروالی یا کار کر کراپنج بکم ما یستان سردا مننانی امام عمل نامه تاسو چور کښوا عمل نامه تخلص زاد کسان لولي با کلام نامه یتلو کی تعالی کلام نامه په کور بدلې اذرونونی چې پرې فتیل بیان ما کړه د ادوګی کې د جوجری اوسو جو په دې دنیا کې روند قران اما روند د حجت او قران نو دیوا پاثرت کې روند چې نعمتونو وګومرا وایې داره زیاد د الله تبار په واڅي او نعمتونو له محروم وشی و ان کاجو درم اصول دی نهي چې عذاب با چم راضی چې اکبر سلطنتونو او قریبی دی چې ګنګ کې واکي تالره د بیان زاوي کتاب چمتاته وي چې جوړ کې مونږ باندې به زنه قران پی او به زنه صبر خبرو کې اداوکه وبنيټا زنه تالره دوست اگر ترنه ټینګړه مونږ تر نو قریبی ته تا ميلان کړه لایته غونډه مونږ ته ټینګلې نو ميلان هم نکي دایات ورځ استشاره ان شاء الله پېښ کوم به کوشش کوي چې تا نرم کی لیکن تنمتلا کڑے اتا وقت که اکتا نرمشین دربکو منتا تا دغناء عذاب جنز دنیا کے دغناء عذاب آخرت کتا لغن نرمی اکڑا دا بیاننا لغن مائل شنو عذاب براولے او بنو می زاندارا پا دی. او قریب نداری او قریب نداری چیار رایتا رایت را دنیا مکنہ مکنہ ایستا فیز دونکا یاریدے تا بیاننا کو ا کو فر کوشش کوي مکه تار د مکه نه اوښي جرګه کوي اود کوشش دي یا استفید ذو یا استفید ذو فعل قریش مکه والا چې موږ نبی او استقزاد معنا مو کته شه یاره یریتان را د دې لپاره دی یوه او کیتا و اذن ادا واخ د تاو کی زمه کنه نو پات بنشي ستان پاس مگر ل جنايته د کال دنه بدل کې تابات دا طریقه د دا چ چم دیګل ستان په خوان بیا دا طریقه د په خوانو حق پرسه چا غي د امر من تلې دي نو امر الله دنه بهش کړي چا غي وتی دي نو ادا په خا را غلې طریقه دا چ چجم دیګل په خا سا دندیا نه دا لنو طریقه او بنو میندو طریقه لاوال اسم دا قانون دے بلک میں چکلا مولانا روم لڑے کوا نو لاغین عباد بے بلک مولاؤنو لڑی دو بلاد دی نچا اغا ملکی یو حق پرستر ہے نا اغا ملک بیانے لے بچھوئے اقائم کاموز مصیبت ہے نو دیو اخی موز دیو کہا اچھا اللہ ادل اضرت ا پاره د دبي ذونار تر چهري لښي دلوب د بيدل ا دلوب او دلوب ته وي چې واوري ځخت استوانه حل الله قران وقته صباح دا ته مسل قران وقته صباح کې چې ته اجر شي وي دي سار وختي فرشته دې شبي وي مطلب دا ره چې د زماني ابتدا کې قران وای تر اخرت از اشپینا فتحجت و فالکو فدشفت شی تحجب دو حجود نئے حجود و خیدل اشپینا مقاسا انغلق وایا دا زیتی تعلی را ازر دیچے دربا کی تعلی را اللہ مقاما محمودا زائر صداقی با تعریف کی گی دا سے مقام با در کئی صداقی تعریف وچی ریشی اچے کل اوزی نو آیا وہ آیا اللہ دنن کے ما زائر بعد سے کوئی مدینہ دا تو اصلی تفسیر دیننی ہوتی ہے اطیہ کیا ہوے دا پھٹولو مورچے ہر زائقے کی جی رکور نہ دین اللہ ماخذ ہے تبو دے اللہ دین کے ماں زائر دین کے دوریشا تا او مے اس کے ماں توکرو رشتہ پتو ہی کہ کل جما کو توحیدی بولس نی او دے ما لا طرف دلیل ایندا اکل کمل करावे نو آیا را راته را, را, آیا را, را او رسول الله صلي الله ما قران زخره او مزه مساله ده نو او, آو بینو شباتل اگر رسمونه برات کیو زہوب بینو رکی دل باطل کیو نو بینو وشی باطل او باطل بینو کی انا دې له موږ د قران هغه چې په دې کې شفاده او با مېربانی ده مونږ کور سره څوک چې منی نذر به یفشي او په غیبه مېربانی وکړ انا زه ته ځل مان ځان لرم څرتا ونه ازي قران منی نه نورس پرستا ونه اکل اچ نعمت کوم پنسات نو مخوالي ا دېر ته شي د کول سره نو مخوالي نه شکرینه نا ا ين اي وناي ګل تل زیان در تا کی اکلا چو رسی کی دتا مصیبت نشی نومیت دار چانا بیا اغسو کی چرا مرد کول انو آغیر نومیت دی ہوایا حالیہ و صلح عمل لکی پا قبلتا لیت شاکلتی ہی پا قبلتا لیت او رب تاسو قبل پا چاوانی چیزیات لار من که دلالی تپوش که استانا ضرور کلچتا قرآن بیان که انو غیر مطلبی تپیسونه پا گئی مانا ادارہ کله ته د قرآنه حکم بیانې مدېبا به مطلب ته پوښتنه کړي ما را کله خاطر اړي میراث نو سره څنګه مطلب دا یا داره چې دایي څنګه څنڅه لاینی ورکي وایره امر د رب د ما ده یا که پوښتې تا نه د قران چې دا قران څنګه راغله په اړه دا له حکم ده اذن نو کړي چې تاسو په قران باندې لگا دغه پوری کتاب وخام دا قیدہ اتارو سب پری اکردائی چیزمون نفو با دمون پاہی کتاب جو احیو کنم نتاتا من با قرآن اچت نی او بنو مئی تزان لرا پدے باندے ذمہ دار کتاب ماں اتار ترے کتاب قرآن اچت تو نبیہ قرآن سکرہ ہوسے جی مگر میرابانی در ابنا ام اب میرابانی در اللہ پتابان در لویا وہ آیا کہ چرکون جی پیجان اور دلیل پشاند قرآن ان په خدای تو ډېر الله نو که چې قران دلیل پیشکو کو د الله په اولیت کړه ټول مخلوقات راځي مشي چې دلیل راډو داله او با چې لوګو جو را باندې پمزه دې اگر چې بازي د بازي موآوین کړه ټول او بلیندا کوي نو او بابا په خوایته ډېر نشی راي مانې دا اتاکي بيانم خلق الله پرې کوان کې حق از مدلیل ننکار تو خلقو دارش نه مگر انکار نکی ده ناشکره انکاره که ارشه ناشکره نه انکار نکی ده کفر نا یعنی دیتا تیار بی صداقت تا قرآن اوزجر مولیزین او درا دانگی قصص صداقت پیغمبر اوزجر منکنین در ثابت دا صرور و آمدامین پا دی صورت که هر باب پیدا سراری آوائی ده یقین کم پتا تراغی که روانه کم لرا پا مکہ کی چینا ز موږ نه چینه یا شي تعالی باب د کجرو نا دان ګورو ځالی کټه ولی په مزل کې پجاری کولو یا اورځه د آسمان نو موجدا لکه څنګه چې توای جماعته کتاب د آسمان نه پراره که سفان په اورځه وسره توه ما توا هرانه جدی زاوو دې نو دا یې منتوا د یا نشره اوردو یارای پالا زرا ابریشتو سره مقامخ قبیلا کپرا منتوی فرشتی مونکتا ہوئی یا شیط اللہ رکول دوسرو دارونا یا او خیجی اسمان تا مونکتا رکا گورو تر خواہ چیتا مونک نازی از مونکتا ہوئی جا اے یقین نکو ساپو خطو لباندے چیتاو ایدنش پی خطرم تراغین تراغولی گی مونکتا کتاب چوری لنگا خواہ نو آیاں حاصل دو توڑو فاک یا رب انیم زور مگر بندہ لے گلی دا کارنو الله کی مال اقرای دې په خیال نه راځي چې دا موږ په خپل خیال الله پاتې زجر منکرین رسالت ختم شو او زجر آخرت شو کوي او نور لجر نور کوي منکرین رسالت اصل چې موږ ته خلقو وایې چې ما غالي کله رااله ته قران موږ دا وایې چې رااله چې الله بندته موږ نه بندای جنن پیغمبر دې ځتی کوي نو پسابت دې الله عزوج نو قرآن سمنه کوي واه چېرې په دنیا کې فرشتي تلونکي پارا نالګریو د بره نا فرشتي فرشتي پیغمبر ککتا فرشتي ویني نو قوی فرشتي را لګیوالو کتا باندې نه نو الله بندره وې واه کافيله په لا کوه په منځم آتا سچې الله څخهو بجانو خبردار وي دې دن کې له تاسو چې لا الله اغلا مدلار من ننکه ازو کې بلاله ته وبلو مه دې دلته دوستان دې دلانه ا پورتبکوم کې قیامت کې پونکو باندې رند ګونګیان کړه داسه انبه پورتکم ګونګان به پر جواب بنې شو له او کاله مې دغه رحمت بناوري عذاب به دې جانم هر واره چې هتاور دې جانم زیاږه کوم څه زور کپدان نه کې مرشه خبطه متلا ثورته چه دی وی عذاب اندازا دور را كلما قدره ده مقداري هر وري چې زه اور اندازي وکا مقابل زياد دي دا جدا دي دا دې قبر کې او زجر دین کال قیامت او به دې کړې شوم د کی ذره ذره نو پورتو پکې شوم پیدای شي نیکې نې ني الله هاه چې پرګريس مونږه کی پیدا کی پشان دای نور اوګر دای دله نیتا تاسو نه تک پورا شو شتنی سے پدے کی ننکار کئ ځالمان عارف مگر انکار نه کئ د ناشکر رکو خور واي دی بیا استاد رسول کئ ایت تاسو اوه یوتا دی ایت تاسو واغدار د خدا طرف در کے طرف مداوکه بنته بو تاسو ډیر وخت نه دو کبا بابا ذمہ دار و نو اگر بھائی زود رو چون زمان خزانے ختمی گی زمان بچی نار او دا انسان بخیر دریند مضمون چې چا ان کا اخراج دا حق پرست تو کر رہے نو اگر مصحف او صلو رو مضمون چا تستیزا کر رہا او کومی موسیٰ السلام تا او موجد دے سرگند دے نو تا پوسکا دے بنیسائی نونا کل کرا لے دے موجد دے نو اے بیا آخر کے دتا فیران زگمان کو پتا بند مصحوراً دے وانے آخر کے چوتور پر شروع کرے مکہ ورطیتہ سر راوڑے دے او سے والے صفت لازم کرے چې تلے وانے قالا ہوئی علیہ السلام کو احفرونہ ندرہ لگلی دا موجودے مغرب د سمانوں مکو د پاگا دے با سائل دا دمالہ سپل شی اسا مار شی اذا پتا باندے احفرون اللہ راتی مصبور نروستو را کرای دی کولالو کولن لای نه نن لار شي فرعون ترنل مخبر و گئی اعظم ته کې دی راځي چې موسی عليه السلام فرعون ته لای نتی تي دا که نرم ی نرمه خبره آځه په کوچینا په یي او چې کله په ځوت څې نه به څه خبره وځه چونګې دا سری وخت نه لړیو ته کالو ام موسی السلام الله اسبوزي نو زه موسی یتین راځي چې دا بیمه نه یرا دا او که په هون اغه سفسه زم چې او کې ګېډه را یوزی رهم چې د مثلث نو د کومنګلا اسوڅته سره وګړ مماو جميعا دا وایي ته د آیتو معلوم نه وې چې اون نه لږه هغه چې کلمه را نارغو ميند او په جنا بنځای لتا پاتې په دې مل نو کله چرای شي وازر نراب رو مونتا دو لگا گواند گواند فرعان بومی اتاس حق رالی کو کتاب لگا اذا پارد حق را لگل شد دو لگ را لگو آ یوزل را لگل شد اندر لگل مونتا دو مگر زیر روار کنکی یا روار کنکی آو نازل کمون قرآن بیل بیل کمون دو لگا پا دوشکار کمونگ را لگا چور قرآن لگا خلقوتا بارام علم نا جه توه قرآن خلق ته خير ډیر پاره اراوي ګمون دلایاب راځي ګنو موږ په لاره را لګلره دانہ جی بیر جوړ کړي واه ایماناره ایمان سره یقینا که څنګه ترشه دی تلم دینه پوخا پوخانا زاغی دایلمو چې پیغمبر براځي هغه پوخانا په اشتیاق او پښو کې چې پیغمبر کلا چولوسي شي په دې څنګه ته په جی زون باندې لیل اسکان الهل دا چې پیږي وای اوای دې په ځرب ځمون او ادا الله کیږي ځم کې جاری دا چې مخ کی ته امیدو د پیغمبر او ځا کی دین را قران خوشو ان ير اوه حرامات یا رحمت کوئی رحمان زه ته کوم جوړه دې حاله چې رحمت نوځل <مسجدلو> الله دې نومه خوستا دا د پېنځونو دي صفاتي دعا چې کومه پوننده الله سره اېکې رحمان وائے وائے وائے مکو اولتو دیر مکو و اېکزار و اېکنافي و اځور موکو په خوېته سره امرو کو هلوته پمنځي کېلار دغه زور موکو چې ماټو کې اوري او تکبور و لريا او دې رو چې تا دې روم نه کې یا مسبد تقریر دې تکې کلو چه تقریر که نمت پارام کو دیر گاند مستیر کو اڈیر روم وایا اولتو پمیده کلار اوایا الحمدونی اللہ آراد چنیده نینایب لکا سنکے مشرقین وای سنکے احلی کتاب وای احلی کتاب وای عیسال ایسلام والد دے اوزیر والد دے نورد دے پا لا الحمد لله الا وحدہ لا شریک لہ نہ اورشته اور سترہ بادشاہ کہ اگر څنګه مشکین وای او وی ول دنیشته لیکن نه دوی دشته ناراض مشکین و ولم یکول اولیون انشت الله ما عوز دکنور ته انا دګسن کی مجوس وای لا لا اولیاء الله کتاب وای یی دی اولاد و مشکین وای رسداری مجو سوای معنیه والا تہندل دی, دی الله او ذات جنې د نړۍ نه انشته دلوي صداقت بچای کې انشته دلوي ماوینه کمزورټانه او قدرو کبي تکبيره د دې لفظ حضرت جا پلي سبحان الله الحمدلله الله اکبر امر من پاس شروع په سبحان الله اخر کې الحمدلله نجې پاه کې ک اسائنتا کو اللہ اکبر اللہ دا دیروی په پاکه غائب او ته لایق نسته اینی نوو سوام تدې لوی سورث کې سنور مسائل یو دا شرک متوی مسید عذاب وو ګرځې دا یې استمرار بالمسجد متوی او په مثال د بنسلو د قوم نوح علیہ السلام دین دا چې د شاعر الله عزتې مو کوي قوم سموت در ایم حق برسن مد نمو کئی مکی وراغ پیغمبرو که نو بدر که تبایشون سوام استعزامو کئی شران استعزام کروا نو انجام استعزام اپا دیمین نسکی زواجر رتنه نمو کئی نزو اصول ارباو مخیل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علیه الذکر کتابا لم یجعل له وکیل وقیما لی ینذر قوما من جل ذلک و بشرا المؤمنین الذین یأمرون بالصالحات و لماجنحتم ما یئنبیا بعدا بنذر الذین قال تفت الله ولهم بیمن الالم و من افواههم یقولون الاک الہ فترک الذکر نزول کے پس سورۃ او ترتیب دستور قران زه صورت مقصد نافريشيرف علم زه دا ثابتای چې پہاڑ سکو یو الله دې اما مخلوقات چې نه دې دا ثابتای بوا تا د مشران دا تاګر بوا کیا تو ثابتای دې لو وجوه ارباب یعنی یا الغیب دې او دا سنور واقعات جو دې بیان کړي چې بيد الله نه بل حاجه مغيب نشته یو واقعہ داويا کرام ذکر او اذه اولیاء کرام وشران صادق دا غي حالت به نهي حالت دې تقاضا کوي دا ثابتې چې عالم الغیب نو د دا قران داس بې عجيبه طریقې دي کلا کلمہ صلی الله علیه کلپ دلیر وحی کلپ دلیر نفلی اکلپ حالت پر مستفین د پاک و خلق حالات ذکر کئی چھو گرا لگا حال گوارے فدی صورت کے نبیل شرق فر عرم کئی حالت تسابقین چھو گرا اگا پخوانی متبر اولیاء کرام کے متبر اصحاب کافو نو آگئی وہ خوب دیدی پزان پونی دی چھو پاسی ده زو لاسکه ورن کا لیکن تریه حجه پاسه لنی وای موږ اثرات ای ځای اور نه پورا موږ په ځان خبر زبله حال نه خبر شي د یو ذکر کې حالت پیغمبر علی اسلام چې پیغمبر ته شی ته موایا چې زوې سفا کوم تا د سبا پته نشته چې تا سبا پته نشته نو پیغمبر ته وی لاوای دعا دو حاله ذکر کوي چې انبیای بحضر کی موسیٰ علیہ السلام علیہ خضر کی موسیٰ علیہ السلام دا خضر پکار فوانشن او خضر ما فعل که ہوا نم بھی دا ذجی سکوم ندازمائی اقتیابنو دے دین دا بادشاہ کل کل گنیا بادشاہ ان ایک نیکو لایقا دون افقونا قولا زائفہ بربانین پیدا نو اس بات کی د خبری چی عالم و غیر اللہ رے اپا دے ذکر کئی واقعات سلو یو واقع ذکر کئی دیا صحابی کافو کیا صحابی کاف پغیرم دین پرنبر اتنی پوا پس با دین موسیٰ و خضر نی دیو بل پہارات آسلہم ذلقرنن نی پوا کتاب بیان کی ندو مقصد نیس کراری دو واقع ذکر کی یا او دا صحابی کافو اجو مدللی علیہ السلام نا دسولت مقصد پرمیس کراری اشارت دے ترہ چہ دا حاصل ضدی مختینی نمراو جا تیزا او دا حاصل ضراطن کی نمکارو جی دا موت کے دو واقعاتی میں ذکر کرو دا دے حاصل دا رہا ہوا سا او دا اندہ دو واقعات ذکر کرکن دا غیم حاصل دے پاکہ اجتماعات کے دسولت مطلب دے قل اللہ آرمو بما لبسو مخلوقتا اعلانتا اللہ پر سپو دے مخلوقات چکم وقت دی رئی اللہ پر سپو دے یو لہو قیب السماوات والارض مخلوقات پر سپو دے چکا ابدان اللہ مخلوقات نا چکم کھڑ دی اللہ پر سپو دعا آپ صرف بھی میں صلیت ان کے دے اللہ اسخواہ ان کے دے اللہ اللہ خلیدن کرے ہر چا لکھوی نی ادھار چا ناوری درے ما لہم نیتونی ہی من ولیم انشتے مخلوقات لڑا بے درنانا مددگار صلو و لا یشرک فی حکمی احدا انہیں صدرکی فلکی صدرکی چالڑا انزو دائمیس کے رحالوں پسک واقید اصحابی کافو اپس دو حالت پی عمبر صلی اللہ علیہ السلام دائنگی زب موسیٰ و زرقنین دواتے نیمک کرا رہا نیز کرا رہا سورت آل امران کی مانو کئے لیو من علمی شیعن کے جی میز کرا رہا چنہا دیا انہا پی عمبر رہتے نیمبی آئے صحابی کین انہا زرقنین یو اللہ زرقنین سورت مطلب او صورت کے ذننم ذکر کئی دے دنیا جلت او دا غیر اپار دری امور بھیا نہیں دا دنیا وابا حسیت آسان اپو دنیا کے دیو مثال پیشکئی لکا غباب والا کرا غبابو دنیا کے پیع فتر آگئی باست نوا غستے جا ذکر کئی کہ وقت و آقلید دنیا وقت دے لگو او دیو مثال پیشکئی کمان انزلنا من السماء لگا باران نورو عمل سمسور شر شن بان شر الگ و اخفص فناشر داویں دنیا وقت لے لگ دے اگریند دنیا ذلت بیانی تلا بتا سبانی وعبالی وحوز اولیحل کتاب فتر المجرمین وفیقین استاس وعمل نامو وکی فرسی نمجرم بطیرے جما خوارام گفلی ناروان میرا اوڑی نور اتن دنیا با جغافر کے سورت کے مقصد نظر شرف العلم ده او دا ثابت دی په وجوده دا یي سورت کې د دې مسلې معنی خوب د دنیا لري د دنیا چې نه پیانی اور وجوده 3 او شيطان چې مطلب د سورتي کاف سره نظر شرف العلم خپلې واقعات سلو او یان دي عالم غیب کني موساو غذر مليدل قرنین ملي دنیا دل د دنیا دلیللا په ژوند لرنې او وسي داغه باهول نه ژوند ورسته د دنیا زندگی دا وخت لکه باران شي شي دنیا دلیللا دا به یو صورت م صدداي سر په دینو اس پاتې شو د ټولو صورت م صدداي شیخ ابراهيم وزير غزل د تصودي سن 75 کې د تل ماش صوفہ پیش کرو ریکو تراریکو زمان در در سے وعالم دیلتا اگرنا تا پوست کئی چه دا کتاب چالی کردی چه پاکستان کے وعالم دی اگر در خلی کی زمان دیتی نکخون دیتی مورت امین استاد نکخون دیتی اگر توحید قلاصرہ اکتی ما استعانی که رکا غد محمد امن عبدالواب کاروسی ریتی مستانی که توحید حدیث نبیانی کتاب توحید کی اور دا کتاب کې مزیر قران نا توحید ثابت ایلې کی عامره ته په دې چې دا جنډه جوړی دا دې ماته یې ځای پرواشي ماتره دراو دا خواله یې څوک کوي خپل پر ما سره د کافلن وایي دا چې ما چې سر نه دې شه او ولې دا صاحبین دغه دا جرد شته موشه کله شرکای اول دا غنی چې زمما مددگار زمما په حال کوه غدیه جن په صورت کې صرف دایرا ورسته رچا په ورته نو سام مددگار څنګه اذره وجو اربا اولیا دی په وا تا ثابتا زم بغتن په پوي په صباح نو ساو خذر دی په لغو ہے آسمان اور ارتھ اور ما تجھ کی قتل لوگوں نے بس تو کہا قالت ناس غیرونی وہ یا قران سن لے ما سورۃ سورۃ مل مقران ما سورۃ پورا ہوا قرہ را پاسے ما ترتا جو اخر قران کا ہاتھ ادا کرتا ہے اس طرح قران لخت درجہ ہوتا ہے یہ مطلب سر دار غذان دین اولیان دی اصحاب کا بوتو ګورای غذان دین پیغمبر نه دی د سبا په علم نه پویږي غذان دین موسی او قذر په دی هغل په حال غذان دین با چان دی زل ਕਰਨ نه لا ظاهر خبرونه پويږي لوږه دی صورت کې لفظ احد نفس نفس زړایيږي کوي یوم یوم یوم یوم لاس هغه حد ذکر کوي دا صورت کې ولې په دنیا تاسو اوه اصل قران دې پیښد د دنیا واه وو سي عبادت بار نور لا ژوندې چې مولا ته باسا ولې په دنیا دوه کئږي ورته دلګ لکه باران شي من سمسور شي نورته دلګ ولې په دنیا دوه کئږي سبا به حساب پېښ کړي دا صورتی کرتے ہو خیر حساب با صورت مطلب دارے الحمدللہ مکہ صورت کے سبحان اللہ اگر صورت شروع شروع سبحان اللہ اور دا صورت شروع کو با الحمدللہ یا ذات صفات تی نو درجہ ذات اولا روئی دانا چه صفات او ذات ترب و عزت بیض بلدی دوار یو شیئی پاغی کے سو تقدیم و تاخیر نیشتے ہیں او در منا چه قو یو خیال دے یعنی چه ارسے تصور سرائی کئی رضا ذات مخی راشی اور چه تصور کئی رضا ذات رس راشی یعنی مخی صورت تا مخی صرائی رگو مخی صورت پلرد تسبیح محصدر کر ذکر آرے تعلق ذات سر رہے او تحمید باندې داسمت مصدر ک زه ک چې زه تعلق صفات سره ولا شکن تنزیه تكون اولا متعلق الاولی فقدم الاول فی الاول دې کی تصبید اول اول سانی سانی صورت چې چې تسبیح ذات سره تعلق لري نو اولی اول ډول سره او ثانی ثانی ډول سره صفات دین درجه کې ښناګه له تحمید سره یا نو کی صورت مصدر کا تو سبحان اللہ ادین صورت کے مصدر کا الحمدللہ نو کی صورت جو سبحان توحید سرا او رحمت صفات سرا دے تعلق میں دا دین صورت پہم کے مصدر ثانیت اللہ کے سننے اور برہان کے لفظ ہے مصدره که آسانیه صورت بالله که چاگر دین صفات صلی اللی سننن طریقان دا وبرحانا لا اثنانیتا ذل اثنانیت قارنیم تکیلی ذات الصفات بندی ولی لعقل مجالا حتی تحفوظو ما خاضو تیمینو دے کہ ذات تر بل عزت مخیر صفات رستری حادث دیا قدیم فان حمکو بما قالو نو فلاصوار سنگنشیری ففل خبری حتا قادو اقامو نو که ناسی رو پاسی در چرم صفات تمو حادثو آئی قدیم ورطو آئی کہ حادث ورطو آئی او ذات بی علم را آئی او لکی نا سنگ را آئی کہ او که قدیم ورطو آئی نتعذب دو قدما و دو جباہ را جی نو پدی اغینت پیدا چی دا یو شده صرف تعبیر تیند ذات ان کے یہ تعبیر تیند صفات ان کے یہ او اخیوانا ممنتا اندازہ رتکڑا بئی ازمان مطلب داو یا مرکی صورت چطا زور پاک کو تصبیح سرا تغدیمانی صفاکوز اور زور پاک کو عمل ارجا سے و تدبیس رجس ہوئی بدبیئیتا اور تدبیس نو کلی تیز غلی پاک کا پتوحید نو فاحمی دو نو اوز حمدو آیا حتی تر تکی الہو جل کمال بن قار الحدید چی تود کوئی دنگی نا کمال تورا سے اکی در ایم سمع یا آر کالا چی تود اشپیر لرے دا اللہ دلبار تھا سورت بن اسرائیل کے و تشبستا بجناب حلوقی او تود دا اللہ پا دلبار کی دے منگوریو ا تاغراته مقامات ورز کنه سورغ لري ديو انا پوريته شو وحسرتن الهاواجس والخطا خيالات سريوي هغه مدد څنګه شي نو اوس وي فهميږو الحمدلله ته ته واپس راغلي الحمدلله حنا چې کله دره هي جوړه نو زه خای حمد وایا نو کې صورت کې د نبي عليه السلام ورود مداشرت مصدر په امتشه د صورت مقصد نفذ شرف العلم بالوجوه الاربع اور صورت کی تذجیب قرآن ترے آئی قرآن چمو کی صورت ختم شو پر حمدللہ اللذی لم يتشد ولدن نعوش چپ کمشی حمدو نرے ذکر کرو لعایت تحمدل اللہ غضات چراوی لگو بندبانی قرآن انیزی کردو لے قرآن کی کگلیچ ایو جن کگوالے صاف لفظ قیمن انزل على الكتاب قيما راوي له الله تقبل بردا به قران درست علن جلا وزن قيما مخيو چويري تا بندا خلک دا دا صحنه چې دانا ده اجر کې اغل کوتا چې منلا قران اني کوي عمل چې له له اجر به تعال برات سهلال ونه دیتا بعض خلکو له سزا نه کو سره سرا دي اوباز خلکو له زيره لکه سو سرای ما گچینا وقته له انکی پد اجر خستہ کې هميشه اوری او کسان چوه ولې وای دی دوری دی لانا يب نيشته دلته پر خبرماني سه درې بیهي پدې کول دا کول دای کوي په له کول دلی نيشته انا درې مشران له خبره چې زې ذکنه زینا دغه خبره دی وکړه وغه له خبره نوای مگر دروغه پیغمبر ته صحیح شایع تعالی که قرآن د دې په خبرو آثار د دې پاتشي لیکبري د دین د ایمان را دي د دې داغه کتاب دویغه تا دا دې مې غړو اژمنه کباندی دي نمایشتہ دې کې دای نمایشتہ که سورذ چاله وركون علي موسيک نو دا نمایشتہ آزمائش کوم د دې کمه دې که تامل کوم که اوس راځي که تامل وره مې غړو اژمنه کباندی دا دا اچا جروز صفه جروز بنجر ته مې اولا میرو اننا نسو پر ما الى الارض فروت ایلی بلان نسیده شرالی دا ملک با اگل دا گا شی بنگلی با رانی شی ادا باغون با لطار شی گمان کہن کنو غارو علا تاقو علا زمون دا قدرتون و ناجبا کاف غارتا وی رقیم اتاقی کی نمون یا تا چرال زانان غارتا اللہ تا زانان ویدی دے مسئلہ که ابراہیم تا زان وید سمینا فتن یذکرون سورت انبیاء کے رعزی ذانو واما آمن الگوسا اللہ ذریعت من قومی القان دنیا کے القان اوقع کرے رسالت و شیریہ پہلنے تصوف کے دے متبر کتاب دے اگر کے اضاف دے باب الفتوہ تے باب دے قبیان دے جو انمر رہے کے دے ملا تڑھو دکھیں مطلب داغت دارے کار اغس و کلیسی کے تیاری چې ځان کی جوان مردي دي نو هغه نه زمونږه نه راځي دا یې پاتات لا کوالٹی فاته ملې پاتات څه کوی چې هغه را له ځانان غارتا نوې رب دې وي رب علاوه کوم تا د خپل سره رومی ربانی اتیا کوم لا په کار دې کوم چې خ راشدن اسلام من کوم کار چې کوی چې خوای پاتل من را اصلاح کیارې شي نو آمون پوگونو دی باندی پوغار تیس چند تلو نرش میرے ضربنا او دمیتو ذکر دائنی چو سرگی مولا پٹکتے بعد دا سوچتے چو دی سرگی غریگی لکا شرم اب بعد سرگی مولا چکرد آغا دسترگ سخا زین کمزوری ناغا واضح او چو پناوری ناغا دی چناوري نوغو دي دې قرآن اذان ذکر کړل یا پښو ذکر مونږ له وګونو باندې نړۍ غاړ کې کلمې لښې مې نو پښو ذکر مونږ چې زائرہ مونږه خلقتا دنا علامه زائرہ خلقتا چې کوم یو دلا دې ساتي دن کې دا داشي چې درن تیر کړو دې آسا شمیرن کړه زکه خالص یودا لئے دورا بالدلئے دورا من بیانو تا تا خبر دیئے کہ حسن جن سی دا زانانو ایمانی راب راب رب نورکمون دیلتوفیق زدنا هم هدا وارکمون دیلتوفیق اکلک رمو بردددی دل ربطنا ربط ناصر رنگولددد کل آچی حدر دیدی نچر رب نمون رب درزانو همکره چرین برو نبیدہ لانا کمون گو آئیو نوگو آئیو پدھے وقی جاتی کمون جاؤیو چی برحاجت رو آشتے مطلب دار ہے چی حق پرستو ہمیشہ کوری اکڑے دی اتوڑو خبر ہے یہوی لابای حق پرست او ہمیشہ کوری اکڑے دی او ہمیشہ پدھے مسئلہ با نولاد بھی چاکی چی سستی بیدبی او چاکی چی تنظیمی نوعی کار مرے کرے زا صحابتا فر ها او رو تنو یاش پوزو اورسو اطول قوم راوتا ایجیونه چراوشی دی او غیراللہ را در نیاز دی یو والی یو در مانده کون چسکی داخل ظلم دی ندائینا بیرش اولاد یوناللہ نکین ازوان تا دویم دویم سر اون دا سی کنشکو گوڑا دا را دا قول اللہ نیاز یو والی چیره قوم پو خوش آلائی او موږ دل ترابليو غوځي کې خپل مطلب بیان کړو په خبره ووتې لویو مآت په دو کوندا کار ظلم کاړه شه نورو کر عالم بل وی داغه د کفر کار دي بل وی یالو چې چا کې اوبې نه لږ دې الله نه بل ځای ته وسېجو کی سره وروي دزای ظالمانو سره سېزل کور آزاد پنځم وای ټیک دا څنګه موولندغه څه وی نو ټور په دې متفق شو نو چې متفق شو نو کوڅه وی چې هغه عقیدا سره یو باندې تاسو کوی عقیدا سره اې قامو تیار شو دې خبرته لکه وای پاس دا قام مطلب پولار هواي نو قالو ته نو رب یم رد کو نو کو ته انما ما ته زکر شیخ الدعا جانید اشار بغیر دعا نمون بندنامت کنو اکر آمدتو کنو نمون دیوکی دیوکی دیوکی دیوکی شاطتا جیتی موکا مو یو اللہ را مدت کنو دا به قومز موندی ونیو بی دعا نمون مدت گاواند قلع نرازی پنیورو دیوکی باندی کدلیل واضح دی بی دعا نمون مدت گاواندی نو دیوکی دیوکی کنو نسلت ظالم دا وچانا جو رئی پارلا دروغ دیر ظالمان دی پخرا دروغ جو دا پیمانا دیر ظالمان دی زمون قوم دے اور قوم بغیر دا اللانا وَإِذَيْهِ تَذَلْتُمُونَ یو بلتا خطاب کئی آیات کئی کہ برشیو ایتاسو